Така, днес ще говорим за афоризми. Първата лекция цигански афоризми, ще видим тяхната мъдрост, най-вече и руските цигани. Втората лекция афоризми от пустинята, третата лекция афоризми за злото. И три идеи за размишления, афоризми за осмивката, афоризми от пустинята и продължения афоризми за злото. Следваща лекция на 4 юни, това ще бъде една мистична лекция следващия път, ще говорим за някои неща, които са по-дълбоки от Бога. Тъй като майстер Екард казва, че дори Бог не е крайната цел на развитието. Има нещо по-дълбоко и самия Бог го подготвя. Така, започвам с първата лекция – цигански афоризми. Първо нещо да ви кажа за този народ. Те са скитниците на света. Живеят в изкривена реалност. Съдбата им е много тежка, много белязана. Въпреки всичко, те са запазили жизненост и даже чувство за хумор. И ще видите, имат и много мъдри поговорки. Те силно вярват в късмета. А пък дали той ще дойде, това е друг въпрос. Още от миналото си, те са странно събрани от различни народи. В своето минало те са имали стара и силна вяра, но сега тя е станала хитрост. Но има и такива, които се отделят от този път. Както казах, те са стари Скитници сродни с една индийска каста, която се казва Домар. Населявали са някога Северна Индия и Хималаите. Те отдавна са изгубили истинското знание. Те говорят по спомени. Техният живот е всестрадалчески. В известен смисъл те са осъден народ, както и евреите, както и гърците и така нататък. Но в то свят, ако вдигнем летвата, почти всичко е осъдено, от друга страна обаче всички са осъдени след време да познаят Бога и да го осъзнаят. Те трябва все да скитат и да не намират нито мир, нито Бога. Приели са съдбата си безусловно, но те нямат избор. Опитват се да се радват и да се веселят. Но винаги нещо важно им липсва. Не говоря, разбира се, за изключенията. Окултната история казва, че те са повредени най-много от лъжата и от хитростта. Запазили са свое собствено чувство за хумор. Един пример. Едно циганче се заклещило на върха на високо дърво и майка му го потканя. Хайде, слезни бе, Гагарин такъв. Пазят чувството. Имат... Много веселие, много жизненност в себе си. Големият и проблем е, че са избягали от Бога и са обикнали нещо друго повече от Бога. Например, обичат повече слънцето от Бога. Наричат го баща. Обичат повече конете. Имат ли кон, все едно имат Бог. Даже нещо повече. Така, тяхни афоризми. Когато умре баща ти, Плаче умът ти. Когато умре майка ти, плаче сърцето ти. И злото и доброто все идват от думите. Трудно е да върнеш думите си обратно, когато те са се скрили зад завоя. Всички избори в България са хитър-петър. Скри крилете си, когато си между дяволи. Всички вещици са от дяволската банда. Който има зла жена, ад и пъкъл не му трябва. Неблагодарността е по-лоша и от магия. Бог не ни е дал добър живот, трябва да преживеем лошия си живот. Не се боя от дявола с рога, а от дявола с усмивка на устата. Циганинът с решителност придобива своето нещастие. Когато циганинът пее, песента страда. Циганинът не познава униние и отчаяние. Аз лично не съм срещал отчаяни цигани. Даже мисля, че не съм срещал и сочела. Въобще те са нещо странно. Който пее от сърце, бедите не могат да му навредят. Не търси подкова, а сам си създай късмета. Бог не е дал разум, а дявола не е дал хитрост. Не си ти, който се смееш на другите. Здобри се с себе си, за да ти провърви. Ето един прекрасен закон. Но не е лесно да се със с себе си. Скъпи гости, отидете до реката, и си налейте чай. Някои така черпят. За един хубав кон заменям трима богове. На крадеца Бог съвестта му е откраднал. Тези, които са спорили с Бога, са изменили своята съдба.